«Тому повернуться всі!» «Зрозуміли?» Даліла, напевно, з переляку відповіла українською «Так». Решта закивали. Довелося скоритися і мені. По-перше, я більше не хотів бути битим, по-друге, сперечатись не було сенсу. Саломей йшла з Рувимом, а це означало, що за ними іду і я. Опісля та сама процесія, тільки вже зі мною, побитим і приниженим, поверталась назад. У мене боліла голова і кровоточила щука. Перше дізнатися, що таке фізичний біль теж було особливою знахідкою. А якщо додати його до болю душевного, болю приниження, нездатності захистити дорогу тобі людину, це взагалі просто такий калейдоскоп вражень. І все це лише тому, що на тій галявині я прокинувся у фізично слабшому тілі, ніж ровин. Фізичне домінування в цих обставинах важило значно більше за будь-які висновки здорового глузду. Підкоряло собі абсолютно все. У цьому я ще переконався згодом. Дивувався із себе, тому що на якусь частку секунди замріяно згадував миті забуття у лікарні, де я не знав небезпеки, жорстокості, болю. Але це минало. Цінність вільного мислення і самоусвідомлення була беззаперечною. За це все я готовий був страждати. Та поки що ми йшли в напрямку лікарні. Принаймні так всі думали. Минуло кілька годин, перш ніж ми чітко впевнилися, що вперше бачимо місцевість навколо. За спільними приблизними розрахунками, ми вже мали дійти до річки, але навколо було лише каміння і стіна дерев. Навіть звуку води не було чути. Ролим наказав малому Авесолому, як найлегшому, лізти на дерево і поглянути з вершечка, чи не побачить він, бодай, якийсь орієнтир для руху. Малий спершу намагався протестувати, але після ляпасу від маполіс. поліз. Невдовзі Авесолом прокричав, що не бачить нічого взагалі. Ані будівлі, ані дороги, ані озера, ані річки. Навколо самі дерева. Де лікарня, дрищу. Загарчав рувим і зробив крок в мій бік, чим змусив здригнутися не лише мене, а й інших. Його фізичний вплив був настільки реальним, що все всередині мене стискалося. «Я не знаю», – чесно відповів я, оскільки вже зовсім не розумів, звідки ми прийшли. Як на мене, ми йшли у напрямку тієї гори. А можливо і у тієї. Я по черзі показував на дві подібні гори, що видніли майже в протилежних напрямках А поряд із ними було ще кілька майже таких самих вершин Гніда Знову заволала в сльозах Даліла Ми всі умрем тут Я вже не можу йти Вона вмить замовкла, коли ровим і стиснутими кулаками повернувся до неї Брюнетка вочевидь сильно його дратувала Як певне і всі знайдені Перепочинемо тут, а потім підемо далі. Промовив велетень і вирвав із моїх рук торбу з їжею. Якийсь час він розглядав відібране і щось обдумував, насупивши брови. Нарешті він дістав шматок хліба з яблуком і простягнув до лілі. Той самий набір отримали і Файта, і Ізавель. Малий веселом отримав лише кусень хліба, та ще як бонус – палючий погляд рувима. Малий, нічого не сказавши, взяв подачку і відійшов в бік. Певно тому, що давно помічав ворожість велетня. Складалося враження, що той лише чекає приводу покарати за щось веселого. А ти жертимеш в лікарні, якщо лікар дозволить. Огрізнувся Ровин, коли я спробував підійти по свою порцію їжі. Так і треба, нам. Це все через нього. Промимрив старий Єфа теж ворожого глянув мене. Його обличчя вмить зі злісного перетворилось на здивоване, коли він перевів погляд на Соломею і побачив, що ровим дав їй невеличку банку рибної консерви. Таку саму він дістав і собі. Соломея знітилась і почервоніла. Решта знайдених здивовано дивились на цей акт жахливої несправедливості. Але це несправедливо – з незрозумілих причин лише я наважився промовити ці слова, хоча знову ризикував бути побитим. У відповідь Ровим підняв із землі Каменюку і поклав поряд із собою. Цей жест, та здається і саме відчуття сякої такої зброї в руках, принесли йому справжнє задоволення.